Погалва я, говори Това показва, че тя му е любима овца. И той дава едно любимо име, например, някой път вика Маро, и тя му отговаря. Това показва, че от всички останали тази овца се е индивидуализирала. Тя, като за Хей, се е качила горе на черницата и овчарят си я познава. По същия закон и ние трябва да се индивидуализираме. Трябва да се простим всички свои стари навици и стари привички.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 Казват, че е имало такива малки измичета, които прояждали корема на майките си. Ако такива лоши мисли и желания действат, както живи във вашата душа, те ще ви проедат и вие ще умрете. Тогава цялото изкуство на науката ще остане безполезно. Цялата философия не ще може да ви ползва. Спасението сава само тогава, когато Христос влезе в този дом. Защото от Захей имаше дух на себе отрицание.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 Добри. После царят отива при втория министр. ‒ Синко, нямаш ли някоя дрешка да ми дадеш? Жено, дай му съдраната дреха. Отива при третия министр и там му дават скъсана риза, при четвъртият му дават скъсана шапка, при петия скъсани обуща и така нататък. Всички му давали по нещо. Най-после царят пристигнал официално в двореца и поканял всички свои министри на огощение.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 Сега ще кажете, слава богу, ние не сме от тях. Не зная е, има един стих, който казва, и мислите им ходят след тях. Преди хиляди години някой си овчар имал много овце, а вместо ста, където те пасели, имало един вълк, който постоянно посещавал стадото. Овчарят го гонел и бил, но той успявал сегисто да си вземе по една овца. Под едно време в тази местност се появила някаква болест по животните, която отняла живота на всички овце.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 Пратил е да се учите. Иска ли някой да е съдия, торете го на тази длъжност, ако е бил на черницата. Иска ли някой да е свещеник, торете го, ако е бил на черницата. Ако дава половината си богатство на сиромасите, иска ли някой да е владика, трябва да е бил на черницата. Тогава Христос ще каже, слез долу, днес ще бъда в твоя дом. В този случай 90 на 100 от вашия избор ще бъде правилен.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 Когато ви срещна един ден, където и ще ви кажа. Аз ви говорих всичко, което трябваше да направите. Било като грешен или добър, аз пък ще ви срещна. Но не искам тогава да приличите на онзи американец, за когото ще ви разкажа. През 1895 г. в Америка се е явил един виден човек от американски происхитни.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 Христос може да се яви у вас като ваше дете, като брат, като сестра, като приятел или неприятел, а вие го очаквате да дойде от небето. Щом ви намери като просек, той ще ви каже – е, приятелю, пак ли си болен? И ако ви намери като царски министр, ще ви каже – ето вашите подаръци. Казвам, идва Христос. Някои твърдят, че не му е времето.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 Ако намериш 10 като Захея, ще изгориш ли тези градове? Господ обаче не намери и толкова, поради което градовете пострадаха. Захей беше само един. Добре би било в България да има повече от един Захей. Ако отидете във Франция, Англия, Германия и другаде, колко Захей ще намерите? Днес Христос гледа колко Захей има по света. Днес се разиграва една велика драма.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 Имате един Захей и трябва да го последвате. Мъже, жени, деца, братя, сестри – всички трябва да го последвате. Това е новото учение. Учение на възраждане, с което се внася радост и веселие в страдащата душа. Да, на това дърво бих желал България да има повече от един Захей. Това, което ви казвам, идете и го разкажете. Разкажете го и на себе си. Иде Христос за вас. Иде!